Частина 6. Внутрішнє тіло Буття – ваша глибинна сутність Раніше ви згадували про важливість вкорінення і перебування у власному тілі. Чи можете пояснити, що ви маєте на увазі? Тіло може стати точкою доступу до царства буття. Розгляньмо це питання детальніше. Я не цілком певен, що зрозумів, який зміст ви вкладаєте в поняття «буття»? Вода? Яка вода? Не розумію, що ви хотіли цим сказати Такою була б відповідь риби, якби вона мала людський розум Будь ласка, обличте спроби зрозуміти «буття» Поза всяким сумнівом, ви вже переживали його проблиски. Але розум завжди намагається запхати цей досвід у маленьку коробочку і наклеїти на неї етикетку. А цього ніяк не можна допускати. Буття не повинно ставати об'єктом знання. Суб'єкт і об'єкт тут – одне ціле. Буття можна відчути як сутнісне «я», вічно присутня поза назвою та формою. Відчути – тобто пізнати на власному досвіді, що воно таке, а потім глибоко вкорінитись у цей стан. Ось що таке просвітлення. Це і є та правда, яка згідно з Ісусовою обіцянкою має нас звільнити. Звільнити від чого? Звільнити від ілюзії, що ви – лише фізичне тіло і розум. Ця ілюзія себе, як називав її Будда – і є базовою помилкою звільнити від страху, під якою б із незліченних масок він не ховався, страх неминучий наслідок ілюзії себе, він переслідуватиме вас допоки будете вважати себе лише цією ефемерною, вразливою формою, і звільнити від гріха, що, по суті, є стражданням, якого ви несвідомо завдаєте собі іншим. Допоки ілюзорне відчуття себе Диктує вам, що думати, говорити і робити Дивіться крізь слова Мені не подобається слово «гріх» Воно звучить так, ніби мене піддають осуду І визнають винним Розумію, про що ви Упродовж століть Довкола таких слів як «гріх» накопичувалося безліч хибних тлумачень і інтерпретацій через невігластво, брак розуміння чи навіть прагнення контролювати інших. Утім, такі слова містять у собі корінь істини. Якщо ви не здатні бачити крізь інтерпретації і не можете розпізнати реальність, на яку вказує слово, не використовуйте його. Не застрягайте на рівні слів Слово – тільки засіб, абстракція, вказівник, що спрямовує до виходу за межі самого слова Слово «мед» не є медом Ви можете досліджувати мед і говорити про нього скільки завгодно, але не пізнаєте його сутності, доки не скуштуєте Коли ж все-таки спробуєте мед на смак, слово перестане бути настільки важливим ви більше не прив'язані до слова. Так само можна безконечно говорити і роздумувати про Бога. Але чи означає це, що ви пізнали, чи хоча б краєм ока побачили реальність, на яку вказує це слово? Насправді такі розмови – ніщо інше, як хвороблива прив'язаність до вказівника, до ментального ідола. Натомість… Якщо з якихось причин вам не сподобалось слово «мет», ви можете втратити бажання скуштувати його на смак. Через відразу до слова «бог», яка по суті є негативною формою прив'язаності, ви ризикуєте відкинути не тільки саме слово, а й реальність, на яку воно вказує, і позбавляєте себе можливості пережити її на власному досвіді. Вочевидь, така ситуація викликана вашим цілковидим ототожненням із розумом. Якщо слово більше не працює, відкидайте його. Замінюйте на те, яке працює. Якщо вам не подобається слово «гріх», назвіть це неусвідомленістю або божевіллям. Можливо, через ці поняття ви зможете наблизитись до істини, реальності, що прихована за словом. Вона не містить і сліду провини, яка накопичилась у слові гріх через його тривале неправильне використання. Ці слова мені також не до душі, адже натякають, що зі мною щось не так, що я вартий осуду. Звісно, з вами щось не так, але ніхто вас не осуджує. Аж ніяк не хочу вас образити, але хіба ви не належите до людської раси, яка замордувала 100 мільйонів собі подібних? тільки впродовж ХХ століття. Ви натякаєте на колективну провину? Йдеться не про провину. Допоки вами керує егоїчний розум, ви частина колективного божевілля. Ймовірно, раніше ви ніколи уважно не розглядали той стан, у якому перебуває людина. Стан цілковитого домінування егоїчного розуму. Розплющте очі і погляньте, Повсюдно страх, відчай, жадоба, насилля, мерзенна жорстокість і невимовні страждання, яких люди завдавали і продовжують завдавати один одному та іншим видам на планеті. Не треба засуджувати, просто спостерігайте. Це і є гріх, це божевілля і неусвідомленість. І найголовніше, не забувайте спостерігати за власним розумом, Шукайте там корінь божевілля Знайти свою невидиму і незнищенну реальність Ви стверджуєте, що ототожнення з фізичною формою – це ілюзія Як тоді тіло, фізична форма, може привести нас до усвідомлення буття? Тіло, як можна бачити, якого можна торкатись, не приведе вас до буття але зрима і відчутне на дотик тіло – лише зовнішня оболонка, чи радше обмежене та викривлене сприйняття глибшої реальності. У природному стані єдності з сущим глибинну реальність можна відчувати постійно як невидиме внутрішнє тіло, як животворну присутність усередині вас. Отож, перебувати в тілі – це відчувати тіло зсередини, відчувати життя всередині, а відтак пізнавати себе за межами зовнішньої форми. Але це тільки початок подорожі всередину себе. Далі дорога запровадить вас у царство великого спокою й умиротворення, а водночас могутньої сили і трепетного відчуття життя. Спершу вам лиш іноді випадатиме нагода споглядати той інший світ. Але з часом на вас зійде прозріння. Ви небезглуздий фрагмент у ворожому всесвіті, що тимчасово завис між народженням і смертю, якому належить трохи скороминучої насолоди та багато болю, і якого, зрештою, чекає повний остаточне знищення. За межами зовнішньої форми ви поєднані з чимось настільки грандіозним, неозорим і священним, що його неможливо пізнати чи описати словами Хоча зараз я й намагаюся це зробити Кажу це не для того, аби дати вам черговий символ віри А щоб показати, як усе це можна перевірити на власному досвіді Ви відокремлені від буття, допоки ваш розум поглинає всю увагу Якщо таке відбувається, а так і є для більшості Отже, ви не присутні в тілі Розум окупував вашу свідомість і перетворює її собі на їжу. Ви не можете перестати думати. Нав'язливе думання стало колективним надугом. Відчуття власного «я» ви черпаєте винятково з розумової діяльності. Ваша тожсамість не скорінена у сущому, стає вразливою ментальною конструкцією, якій постійно чогось не вистачає і яка плодить все поглинаючий, всюдисущий страх. А єдине, що справді важливе в житті, повністю відсутнє – усвідомлення глибинної суті, вашої невидимої та незнищенної реальності. Щоб стати свідомим буття, потрібно відвести увагу подалі від розуму. Ось одне з найголовніших завдань на духовному шляху. Воно вивільнить, Величезну кількість свідомості, що була в пасті непродуктивного компульсивного думання Ви досягнете цього, переводячи увагу змислення на тіло Саме в тілі можна відчути буття, як невидиме енергетичне поле, що дає життя видимому фізичному тілу З'єднатись із внутрішнім тілом Спробуймо Можливо, спочатку вам легше буде виконувати це із заплющеними очима Згодом, коли перебування в тілі стане чимось природним і звичним Не потрібно буде заплющувати очі Спрямуйте увагу на тіло Відчувайте його зсередини Відчувайте в ньому життя Воно вібрує в пальцях, руках Ногах, стопах, в животі, в грудях Упіймайте тонке енергетичне поле, що пронизує все тіло і дарує життя кожному органу, кожній клітині Спробуйте відчути його одночасно в усіх частинах тіла, як одне енергетичне поле Продовжуйте утримувати увагу на внутрішньому тілі Не думайте про це, просто відчувайте Чим більше уваги, тим чіткішим і сильнішим буде відчуття Так ніби кожна клітина ожила Якщо у вас розвинута уява, з'явиться образ, ніби ваше тіло світиться Хоча візуальний образ допомагає на початку Вділяйте більше уваги відчуттям, а не картинкам, які виникатимуть яким би прекрасним і могутнім не був образ, він має конкретну форму, а тому може завадити переходу на глибший рівень Внутрішнє тіло – це щось безформне, бездонне незбагненне Ви можете пірнути ще глибше Якщо нічого особливого не відчуваєте, звертайте увагу на найменші сигнали це може бути легке поколювання в руках чи ногах. Просто чудово. Сфокусуйтеся на відчуттях. Ваше тіло оживає. Пізніше ми ще раз спробуємо, а поки що розплющте очі. Продовжуйте утримувати трохи уваги на внутрішньому енергетичному полі тіла, навіть якщо ви повернулися сюди, в кімнату. Внутрішнє тіло – це межа між вашою зовнішньою формою і внутрішнім змістом. Це ваша справжня сутність. Ніколи не втрачайте з ним контакту. Трансформація через тіло Чому більшість релігій засуджують або заперечують тіло? Духовні шукачі завжди вважали його перепоною, чи навіть чимось гріховним. Чому ж тоді так багато шукачів і так мало тих, хто знайшов? На рівні тіла люди близькі до тварин. Усі базові тілесні функції – насолода, біль, дихання, споживання їжі, випорожнення, сон, потреба знайти пару і продовжити рід. І, звісно ж, народження та смерть у нас спільні. Задовго до вигнання з раю, тобто втрати, благодаті та єдності з усім, люди раптом усвідомили, що в них тваринне тіло, і дуже засмутились. Не дуріть себе, ви просто тварини і нічого більше. І це було схоже на правду. А таку правду важко прийняти. Адам і Єва побачили, що голі, і перелякались, Несвідоме заперечення своєї тваринної природи швидко вкорінилось. Небезпека піддатися могутнім інстинктам і повернутися у стан цілковитої неусвідомленості справді дуже реальна. Довкола певних частин тіла та їхніх функцій виникло безліч табу. І ми почали соромитись. Особливо це стосується сексуальності. Світло свідомості – не було достатньо інтенсивним, аби потоваришувати зі своєю тваринною природою, дозволити їй бути, чи більше, навчитися насолоджуватися цими аспектами своєї особистості, не кажучи вже про те, щоб піти глибше і відшукати божественне начало, що криється за ними, реальність поза ілюзіями. Тому вони вчинили так, як мали вчинити». Почали відсторонюватись від власного тіла Вони більше не сприймали себе як тіло А радше як того, хто має тіло з появою релігій Відсторонення стало ще більш зримим І сформулювалось у тезу «Я – це не моє тіло» Безліч людей на Сході та Заході Впродовж століть шукали Бога Спасіння, просвітлення Через заперечення тіла це вилилось у заперечення насолоди та сексуальності як такої, у практики посту й інші форми аскези. Люди могли зумисне завдавати собі болю у спробі ослабити чи покарати тіло, оскільки вважали його гріховним. У християнстві це називалось умертвіння плоті. Інші пробували виходити з тіла, впадаючи в трансові стани і шукаючи досвіду перебування за його межами. Багато хто практикується в цьому і далі. Кажуть, навіть Будда впродовж шести років відрікався від плоті через піст і межові форми аскетизму, але так і не досягнув просвітлення, аж поки не полишив такого типу практики. Поза всяким сумнівом, Ніхто ніколи не досягнув просвітлення через боротьбу з тілом, заперечення тіла або ж позатілесні практики. Хоча справді такий досвід може бути надзвичайно захопливим. Ви можете відчути смак цілковитого звільнення від матеріальної форми, але зрештою повернетесь у тіло, бо саме тут відбувається основна робота з трансформації. Трансформація йде через тіло, а не десь поза ним. Тому жоден справжній учитель ніколи не радитиме своїм учням боротись із тілом чи покидати його, хоча їх розумні послідовники часто допускаються саме цієї помилки. До нас дійшло лише декілька вцілілих фрагментів древніх писань, у яких йдеться про тіло. Наприклад, Обіцянка Ісуса, що все ваше тіло сповниться світлом Ця інформація збереглась у формі переказів Як-от віра в те, що Ісус не покидав тіла, а вознісся на небо разом із ним До сьогодні ніхто так і не збагнув, про що саме йдеться в цих фрагментах Не розшифрував прихованого змісту міфів Однак теза «Ви не є вашим тілом» утвердилась повсюдно. І це лише поглибило тенденцію заперечувати тілесний аспект і намагатись у різний спосіб покинути тіло. Через це безліч шукачів правди так і не зреалізували себе духовно. Чи можна віднайти втрачені вчення, які свідчать про важливість тіла, або ж відтворити їх із наявних фрагментів? У цьому немає потреби. Усі духовні вчення походять з одного джерела. Отже, існує і завжди існував тільки один учитель, який являвся нам у різних подобах. Я – такий учитель. І ви теж ним можете стати, якщо отримаєте доступ до своєї справжньої сутності. Шлях туди пролягає через внутрішнє тіло. І хоча духовні вчення черпають з одного джерела, та чомусь відразу перетворюються на звичайний набір слів після того, як їх проголошують, і фіксують на письмі. Як ми вже з'ясували, слова – лише вказівники, а вчення – дороговкази, що скеровують вас назад до джерела. Я вже згадував про істину, що криється всередині ваших тіл. Але ще раз підсумую для вас втрачені вчення старих майстрів, аби ви могли Отримати черговий дороговказ. Будь ласка, постарайтеся відчути ваше внутрішнє тіло, поки читаєте чи слухаєте мене. Проповідь про тіло Те, що ви сприймаєте як щільну фізичну структуру, яку називаєте тілом, що хворіє, старіє і помирає, не є реальним і не є вами. Це викривлене сприйняття вашої істинної сутності, тієї, що поза межами народження та смерті, причина цього обмежений розум, який втратив контакт із буттям, і трактує тіло як аргумент для виправдання свого страху й ілюзорної віри у відокремленість. Але не відвертайтеся від тіла усередині цього символу непостійності. Обмеженості й смерті, яке сприймаєте як примарне творіння розуму, криється вся велич вашої істиної безсмертної реальності. Не шукайте істини деінде вона тільки там, всередині вашого тіла. Не воюйте з тілом, бо воюєте з власною реальністю, ви є ваше тіло, але видиме тіло якого можна торкатись Це лише тоненька вуаль Під нею ховається невидиме внутрішнє тіло Ворота вбуття В непроявлене життя Через внутрішнє тіло Ви нерозривно пов'язані з непроявленим єдиним життям Вічно присутнім за межами народження і смерті Через внутрішнє тіло ви одне ціло з Богом Пускайте корінь усередину. Щоб перебувати в контакті зі своїм внутрішнім тілом, треба його постійно відчувати. Це надасть глибини життю і трансформує його. Чим більше усвідомленості спрямуєте у ваше внутрішнє тіло, тим вищою стане його вібраційна частота. Це так, як підкручувати ручку світлорегулятора – і цим збільшувати кількість світла На вищому енергетичному рівні Ви недосяжні для негативу І притягатимете нові обставини Які резонуватимуть із високою частотою Утримуючи увагу на тілі, якомога довше Ви кидаєте якір у моменті тепер Не даєте поглинути себе Ані зовнішньому світові Ані власному розумові Думки й емоції Страхи та бажання можуть залишатись, але вони більше не поглинатимуть вас цілком. Де зараз ваша увага? Ви слухаєте, що я кажу, або ж читаєте книгу. Вона там, а ще ви тримаєте на периферії оточення, інших людей тощо. Більше того, певна розумова активність може відбуватися паралельно зі слуханням чи читанням. Ви можете коментувати те, що чуєте. Усе це не поглинає вашої уваги повністю. А тепер спробуйте відчути внутрішнє тіло. Залиште трохи уваги всередині себе. Не давайте її витекти назовні. Відчуйте своє тіло зі середини, як єдине енергетичне поле. Так, наче слухаєте або читаєте всім тілом. Нехай це стане вашою звичною практикою впродовж наступних днів і тижнів. Не віддавайте всієї уваги розуму та зовнішньому світові. З усіх сил зосереджуйтесь на тому, що робите, але водночас старайтеся відчути внутрішнє тіло. Пускайте коріння всередину, а тоді спостерігайте, як це змінює ваш стан свідомості та якість того, що робите поки очікуєте на когось чи на щось. Використовуйте цей час, аби піймати відчуття внутрішнього тіла. Уявляєте, наскільки приємніше буде проводити час у дорожніх заторах і чергах. Замість того, щоб ментально втікати від миті тепер, занурюйтесь в неї глибше, пірнаючи у власне тіло. Мистецтво усвідомлення внутрішнього тіла розвинеться в цілком інший спосіб життя, у стан єдності з буттям і додасть такої глибини вашому життю, про яку ви й не здогадувались. Якщо ви вкорінені в тілі, вам легше залишатися спостерігачем власного розуму. Неважливо, що саме відбувається зовні, ніщо не зможе вас потривожити, допоки не станете присутніми а обживання власного тіла завжди було суттєвим аспектом мистецтва присутності. Вами керуватиме розум. Сценарій у голові, завчений багато років тому, а також зумовленість розуму, визначатимуть ваше мислення і вашу поведінку. Ви іноді вириватиметесь на свободу, втім не надовго. Особливо помітним це стане у важкі часи втрати смутку. Ваша зумовлена реакція – буде самовільною, автоматичною, прогнозованою і живитиметься єдиною базовою емоцією, яка лежить в основі ідентифікації з розумом – страхом. Тому коли настане час випробувань, а він неминуче настане, виробіть звичку відразу йти всередину себе і щосили зосереджуватись на внутрішньому енергетичному полі тіла. Це не забере багато часу, всього декілька секунд, але ви маєте зробити це відразу, як тільки виникне складна ситуація. Найменше зволікання дасть змогу зумовленій ментально-емоційній реакції піднятись і захопити вас, коли ж спрямуєте увагу всередину і піймаєте відчуття внутрішнього тіла, тієї ж миті відновити рівновагу, і на вас зійде присутність. Адже ви відвели свідомість подалі від розуму. Якщо ситуація вимагатиме від вас відповіді, ви отримаєте її з глибшого рівня. Як сонце безмежно яскравіше за полум'я свічки, так буття набагато мудріше за ваш розум. Допоки ви свідомі внутрішнього тіла, то схожі на дерево, глибоко вкорінене в землю, чи на будинок із надійним фундаментом. Останнє порівняння використав Ісус у притчі про двох чоловіків які будували дім. Один поставив його на піску і без фундаменту. І під час бурі та повені будинок знесло. Інший копав, допоки не натрапив на скалу, і там заклав дім, який встоїть за будь-якої повені. Перед тим, як увійти в тіло, простіть. Коли спробував зосередитись на внутрішньому тілі, Відчув себе дуже некомфортно З'явилася тривога і навіть трішки почало нудити Тож мені не вдалося відчути все те, що ви описували Те, що вам вдалося піймати, це стара несвідома емоція Про яку ви навіть не здогадувались доки не почали зосереджуватися на тілі Якщо не вділити їй уваги, вона не пропустить вас далі До внутрішнього тіла що лежить на глибшому рівні. Увага не означає, що ви починаєте про це думати. Потрібно лише спостерігати емоцію, відчувати сповна і таким чином визнати та прийняти її такою, як вона є. Деякі емоції легко ідентифікувати. Злість, страх, горе тощо. Інші не так просто означати. Це може бути якесь невиразне відчуття тривоги, важкість, чи Щось на півдорозі між емоцією та фізичним відчуттям Не так важливо правильно назвати емоцію, як зробити відчуття якомога більш усвідомленими Увага – це ключ до трансформації Цілковита увага передбачає і повне прийняття Вона, як промінчик сонця, містить сфокусовану силу вашої свідомості, що перетворює все довкола на світло у добре злагодженому організмі емоція живе недовго. Вона як легкі брижі чи хвилька на поверхні буття. Коли ж ви не перебуваєте у власному тілі, емоція жевріє довгі дні і тижні або ж підключається до емоцій схожої частоти, що об'єднались і сформували тіло болю. Паразита, який може жити всередині вас роками, живитись вашою енергією, викликати фізичні захворювання і плодити нещастя. Тому зосередьтесь на переживанні емоцій, перевірте, чи ваш розум часом не тримається за старі негативні паттерни, такі як провина, жаль до себе чи обурення. Якщо помітили щось схоже, отже, не пробачили. Прощення може стосуватись іншої людини, себе або ж ситуації чи обставин минулих, теперішніх чи майбутніх, які ваш розум відмовляється приймати. Непрощення може також стосуватись і майбутнього. Розум відмовляється прийняти непевність, той факт, що майбутнє неможливо контролювати. Прощення означає прогнати невдоволення і забути про журбу. Це станеться в природний спосіб, як тільки ви усвідомите, що невдоволення служить одній єдиній меті – підсиленню фальшивого я. А прощення означає припинити опиратися життю, дозволити йому жити через вас, альтернативою є біль і страждання, а отже, дуже обмежений потік життєвої енергії і фізичне захворювання на додаток. У момент щирого прощення ви повертаєте собі силу, Відбираєте її в розуму Непрощення є самою природою розуму І створеного ним фальшивого «я» Его, що не може жити без боротьби та конфлікту Розум не може пробачати Тільки ви можете Станьте присутніми Віддіть у тіло Відчуйте животворний спокій і тишу Яку випромінює буття Тому Ісус сказав Перед тим, як увійти в храм, простіть усім. Ваш зв'язок із непроявленим Як саме взаємопов'язані присутність і внутрішнє тіло? Присутність – це чиста свідомість, яку повернули зі світу форм, з розуму. Внутрішнє тіло – ваш зв'язковий із непроявленим. У своєму найглибиннішому аспекті воно теж є непроявленим, джерелом з якого струменить свідомість, як світло із сонця. Усвідомлення внутрішнього тіла – це так, як пригадати звідки виродом, і повернутися додому. Чи непроявлене те саме, що й буття? Словом «непроявлене» ми намагаємося через заперечення – Описати те, що неможливо описати, обдумати чи уявити це слово вказує на непроявлене, підкреслюючи те, чим воно не є, поза тим, буття термін позитивний. Але прошу вас, не прив'язуйтеся до жодного з цих слів і не вірте їм беззастережно вони лише дороговкази. Ви сказали, що присутність. Це свідомість, яку повернули з розуму. Хто є той, що повертає? Ви самі. Оскільки у своїй суті ви є чистою свідомістю, то можна сказати, що таким є її процес пробудження від сну форми. Це зовсім не означає, що ваше фізичне тіло чи розум зникнуть тієї ж миті, вибухнувши світлом. Ви можете продовжувати жити у своїй теперішній формі Але бути свідомими безформної і безсмертної глибини всередині вас Мушу зізнатись, що поза межами мого розуміння, але десь глибоко, я вловлюю про що ви Це радше відчуття, аніж розуміння Я обманюю себе? Ні, не обманюєте Саме відчуття, а не мислення, наблизять вас до усвідомлення того, хто ви є насправді. Я не скажу вам нічого такого, чого б у глибині душі ви вже не знали. Досягнувши певного контакту з внутрішнім знанням, ви розпізнаєте правду, як тільки її чуєте. Якщо ж поки не досягли такого рівня, практикуйтесь в усвідомленні тіла. Це забезпечить вам необхідну глибину. Сповільнення старіння Поза тим, усвідомлення внутрішнього тіла на фізичному плані має додаткові переваги. Одна з них – суттєве сповільнення старіння фізичного тіла. Тоді як зовнішнє тіло старіє і марніє доволі швидко, внутрішнє з часом не змінюється хіба що ви можете відчувати його яскравіше і щоразу більше зливатися з ним. У 20 енергетичне поле вашого внутрішнього тіла таке ж саме, як у 80. Трепетно живе. Як тільки ви поміняєте звичний режим існування, виберетесь із пастки розуму, навчитесь усвідомлювати тіло і повернетесь у момент тепер, ваше фізичне тіло – стане легшим, чистішим, живішим. Зі зростанням усвідомленості молекулярна структура стає менш щільною. Глибше усвідомлення означає менше ілюзії матеріальності. Коли почнете ототожнювати себе радше з позачасовим внутрішнім, аніж із зовнішнім тілом, коли присутність стане звичним режимом функціонування вашої свідомості, а минуле чи майбутнє більше не домінуватимуть над вами, ви перестанете накопичувати час у психіці і клітинах тіла. Акумульований час – цей психологічний тягар минулого та майбутнього звичною мірою послаблює здатність клітини до самовідновлення. Тож, якщо ви живете у внутрішньому тілі, зовнішнє старіння значно повільніше, а коли постаріє – Ваша позачасова суть просвічуватиме крізь зовнішню форму і робитиме вас геть не схожим на старого. Чи маєте цього підтвердження? Спробуйте самі і станьте таким підтвердженням. Зміцнення імунної системи На фізичному плані ще одним бонусом практики перебування у тілі є значне зміцнення імунної системи. Чим більше свідомості привнесете в тіло, тим міцнішою стане ваша імунна система. Це так, ніби кожна клітина пробуджується і сповнюється радістю. Тіло обожнює, коли ви приділяєте йому увагу. Це також дієвий метод самостілення. Більшість хвороб пролазять у тіло, коли ви відсутні. Якщо господаря немає дома, там оселяються різні сумнівні персонажі. Якщо ж ви живете у своєму тілі, непрошеним гостям складно туди увійти. Зміцнюється не тільки ваша фізична імунна система. Психічний імунітет теж значно покращується. Саме він захищає вас від негативного ментально-емоційного силового поля інших, яке можна легко підчепити. Перебування у власному тілі захищає не щитами, а підняттям вібраційної частоти енергетичного поля. Усе, що вібрує на нижчих частотах – страх, злість, депресія тощо – існує в паралельному світі і уже не може потрапити в поле вашої свідомості. Але якщо й потрапить, вам не потрібно захищатися чи опиратися бо воно пройде крізь вас і щезне, не залишившись сліду. Будь ласка, не приймайте на віру те, що кажу, як і не опирайтесь цьому. Просто перевірте все на власному досвіді. Існує проста, але потужна медитація самостілення, яку можна практикувати, коли треба підтримати імунну систему. Вона особливо ефективна при перших симптомах хвороби, але й помічна й при хронічних захворюваннях, якщо виконувати її через короткі інтервали і максимально зосереджено. Практика також допоможе протидіяти будь-яким негативним втручанням у ваше енергетичне поле, однак не може замінити навички щосекундного перебування в тілі. Інакше ефект буде тимчасовим. Ось вона. Кожної вільної хвилини наповнюйте тіло усвідомленням, Добре, якщо це буде останнє, що робитимете ввечері перед сном, чи перше після того, як прокинетеся. Заплющте очі, ляжте на спину, фокусуйтесь на різних частинах тіла почергово. Руки, ноги, стопи, живіт, груди, голова, тощо. Спробуйте якомога сильніше відчути енергію життя всередині. Зосереджуйтеся на кожній частині тіла секунд 15. Потім у декілька разів хвилею проженіть увагу по тілу. Від ніг до голови і назад. І так протягом хвилини. Після цього спробуйте відчути внутрішнє тіло у всій його неосяжності як єдине енергетичне поле. Утримайте відчуття декілька хвилин. Будьте максимально присутні впродовж усього часу в кожній клітинці свого тіла. Не хвилюйтеся, якщо розуму вдасться перехопити вашу увагу і ви знову заблукаєте в думках. Як тільки помітите, що так є, повертайтесь до внутрішнього тіла. Дайте змогу диханню запровадити вас усередину тіла. Коли мірозум особливо активний, його надмірна імпульсивність не дає перевести увагу на внутрішнє тіло. А коли оживають старі переживання і тривоги, то досягнути цього стає практично неможливо. Щоб ви порадили. Якщо вам складно ввійти в контакт із внутрішнім тілом. Спробуйте сфокусуватись на диханні. Усвідомлене дихання – саме по собі потужна медитація. Воно поступово сконтактує вас із тілом, Супроводжуйте дихання своєю увагою. Спостерігайте, як повітря входить і виходить із тіла. Вдихайте і відчувайте, як ваш живіт спочатку розширюється, а з кожним видихом скорочується. Якщо вам допомагає візуалізація, заплющте очі і уявіть, що ви оточені світлом або занурієтесь у світло, в океан свідомості. Тоді вдихніть це світло. Відчуйте, як воно наповнює та запалює ваше тіло. Поступово переведіть увагу на відчуття. Ви знову в тілі. Не прив'язуйтесь до жодного візуального образу. Творчий підхід до використання розуму Якщо необхідно використати розум із практичною метою, залучайте до цього також і внутрішнє тіло. Тільки коли ви залишаєтеся свідомими без думок, зможете використовувати свій розум творчо. І найлегший спосіб цього досягнути – війти у власне тіло. Якщо потрібна правильна відповідь, точне рішення чи новаторська ідея, припиняйте думати і зосереджуйтесь на внутрішньому енергетичному полі. Усвідомте тишу. Коли повернетесь до мислення, воно здивує вас свіжістю і творчими ідеями. Під час будь-якої розумової праці візьміться правило вмикати та вимикати мислення кожні декілька хвилин. Навчіться слухати внутрішнім вухом і помічати внутрішню тишу. Можна сказати і так. Думайте не тільки головою, думайте всім тілом. Мистецтво слухання Коли слухаєте іншу людину, робіть це не лише головою, а й усім тілом. Відчуйте енергетичне поле свого внутрішнього тіла, поки слухаєте. Це допоможе відвести увагу від процесу думання і створить зону тиші, яка дасть змогу слухати іншого по-справжньому, без втручання розуму. Ви створюєте для іншої людини простір. Простір, де вона може просто бути, а це найцінніший подарунок, який можете їй зробити. Більшість людей не вміє слухати, оскільки їхню увагу майже повністю поглинає думання. Вони зосереджені на власних думках більше, аніж на тому, що говорить інший, і не помічають найважливішого – «буття іншого», що криється за його словами та розумом. Звісно, ви не можете відчувати «буття іншої людини», якщо не відчуваєте власного. Тут і приходить розуміння єдності всього з усім. А це і є любов. На глибинному рівні ви одна ціла з усім, що існує. Переважно людські стосунки – це передусім взаємодія на рівні розуму, а не на рівні людини. Людина не бере в цьому участі. Жодні стосунки не виживуть за таких умов. І саме тому маєте так багато конфліктів. Якщо розум керує вашим життям, тоді конфлікти, боротьба і проблеми неминучі. Перебувати в контакті з внутрішнім тілом означає створити чистий, вільний від розуму простір, у якому стосунки можуть розквітнути.